akaja akamnyosha unaja hiyo ni ruksa ya Mola wetu alizuruhusu sisi tuweza kutaja kitu kwa kidogo lakini pia hatuna chizuizi kutaja maana makubwa kwa utugilie katika usalama ambayo Mwenyezi Mungu na nini Omar akasema to aradil wa saba zimraati Omar amekosea lakini mwanamke yeye bali amefatiwa nikoeza kwamba hakuna mi ni mahamu matochote hui mamu na wao watu mbele mbele ndo wakae wapi hapana kila mmoja katika umma wa Islam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 bishaya kwa kenye zina utaumbu tena ngenda uliitoa hivi lakini katika swala imamu mmoja anapita mbele kusoma Kiraa al-Qur'ani anasoma je maki anatukumbusha naatuangu anatupa ma maelezo ambayo yapo mwongozo kuna masala ya humu kuna masala ya siada kuna masala ya kila samfuri humu yapo huko wamafarazuna filkitabi ndiyo sheikh mwenyewe unasema haja yake tatoto. Kwa hiyo muda mzuri tunapopata kuja kuswali pia tuwapate ile sura ya kuja kudurusu kudurusini muongozo wetu. Lakini ipitie kwenye swala tu kwa sababu hapo haiwezi kudurusu kwa njia hakika. Maana Imam anazungunza na somo haya kusoma kusomwa hivi. Na wengine wengi mwinginefikia kuenda kusoma, inakuwa mashaka Tunarudi pale pale, inabaki jukumu la Waislamu wote kupitia kusoma kitabu kupitia kusoma yale kwa saa hii katika mafundisho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja ni yemaskul hadithi ya mtume mashuhuri eh e. kila mmoja katika mwingine atakapata kuja kuulizwa eh cheozi ataulizwa ukanaongoza mpaka anakuja ngazi ya tim kabisa eh baba na familia yako nyumbani ndokuje falini kuulizwa kwa hiyo wachunge watu aliokuwa unajua mongozo na elekezaje 1 2 3 katika mambo ambayo achia kwa hiyo kama wewe jamu ufahamu